Després d'aquesta pausa musical, anem ara amb la secció de meteorologia. Avui us parlaré una miqueta dels diferents factors que afecten el clima, per què unes zones fa més fred, unes altres més calor, per què plou més en alguns punts del planeta o en altres no hi plou. Doncs avui us volia parlar una miqueta d'aquests factors que afecten el clima i bueno, anomenaré uns quants i em centraré més en la circulació atmosfèrica general que això us en parlaré més detalladament després Aleshores, un dels factors que afecta el clima és la latitud Per exemple, si vivim a l'Equador o vivim al Pol el clima que tindrem serà diferent Aleshores, això que és d'agut? Uh, la... Què és d'agot, Alba, això? T'ho explico, t'ho sí, uh, La inclinació dels ratx del Sol uh, afecten el clima. És a dir, si un raig del Sol ha de transcorrer molta part de l'atmòsfera, una capa molt gran de l'atmòsfera, aleshores perd més energia que si n'ha de transcorrer una de més petita. Per tant, la inclinació amb la que el Sol afecta una part o una altra del planeta fa que en uns trocs faci més calor i en altres més fred. Per exemple, a l'Equador el Sol hi arriba eh, perpendicularment, podríem dir. Si nosaltres ens imaginem la Terra, ens imaginem l'Equador com una superfície, doncs el Sol arriba perpendicularment. O sigui, podríem dir que arriba recta no? Sí, sí, que cau a plom, Exactament. com si hi sobre de, de l'equador. En vertical. Sí, aleshores, eh, aquesta energia que cau allà, a la resta del planeta, si nem imaginant una latitud més amunt, doncs s'ha de repartir la mateixa energia amb més superfície, perquè afecta una superfície més gran. Per tant, eh, allà, doncs, no hi ha tanta aportació d'energia del Sol i, per tant, les temperatures no són tan altes. Aleshores, un altre dels factors és la proximitat al mar. Això ja ho vam comentar una mica el dia que vam parlar de les brises, i és que el mar, eh, podríem dir que és com un sistema suavitzador de la temperatura. Uh -huh. És a dir, si es viu eh, a prop del mar, per exemple aquí a Catalunya, el litoral o prelitoral, doncs les temperatures arriben a una hora que no pugen més, que estan suavitzades per aquest mar. Una altra cosa és l'orografia. És a dir, eh, afecta sobre les precipitacions i també sobre les temperatures si el relleu és més o menys pronunciat, és a dir, si hi ha muntanyes més o menys altes. Eh, si, per exemple, eh, la península ibèrica fos plana, val? no hi hagués cap sistema muntanyós, el temps que tindríem aquí al Mediterrani seria ben diferent. Uh -huh. No tindríem el temps que tenim ara. Per sí, imagineu... això sempre a prop de les muntanyes fa més fred o més mal temps. Exacte. Això... Ho parlant a poc a poc? Sí. Pel tema del mal temps, podríem relacionar una mica amb l'efecte fent, o efecte font. Bé, s'escriu font, però es diu fent. Aleshores, aquest efecte ve provocat per l'aire quan arriba a sobrevent d'una muntanya l'aire sí. arriba a la muntanya sí, és a dir, ens imaginem una muntanya l'aire arriba per un dels dos costats de la muntanya, per exemple si ens imaginem els Pirineus imaginem que l'aire ve del nord arriba a la zona dels Pirineus i la muntanya obliga aquest aire a pujar no, està com, obligant com que no el deixa avançar endavant exacte, l'obliga a pujar i al pujar es troba a una temperatura més baixa per tant aquest aire què fa? doncs es condensa Sí? I aleshores, a la banda nord del Pirineu, a la cara nord del Pirineu, què hi fa? Doncs hi deixa tota la seva humitat, perquè forma les nuvolades, normalment també hi plou. Bueno, necessites més factors perquè hi plogui, però és possible que plogui. Llavors deixa tota la seva humitat i el seu fred en aquell costat i quan baixa per la muntanya és un aire sec i rescalfat. Quan baixa cap a l'altra banda o Cap a, a l'altra banda, cap a la cara sud, podríem dir. Mm -hmm. És a dir, pots tenir un dia en què el temps a la cara nord és plujós, molt humit i més fred, i a la cara sud, en canvi, és un dia amb molt poca humitat, un dia sec, i a més amb temperatures més altes que l'altra banda. I en els Pirineus, ara que parles dels Pirineus, és veritat que sempre la cara nord és més freda, més ombrívola, i, i hi ha més neu que la cara sud? Sí. Val. Molt bé. L'altre dia en donarem més detalls. Gràcies. De res. Aleshores, a la península hi passa una cosa semblant. I és que eh, l'aire travessa la península i també es va trobant amb diversos sistemes muntanyosos i amb tota una zona continental on va perdent la humitat que pot portar eh, de l'oceà Atlàntic. Per exemple, aquí les nostres corrents, les corrents que dominen, són les que venen de l'Atlàntic, que és una corrent de ponent. Aleshores, eh, aquest aire que va travessant tota la península, doncs arriba aquí a la costa mediterrània molt més sec. És a dir, ho podríem comparar amb això que hem dit de l'efecte fent de les mm -hmm. muntanyes i això, però amb aquest aire que travessa tota la península. El mecanisme és diferent, tot i que el que passa el al final, el, el resultat és el mateix. I és que en tota la costa mediterrània, doncs la temperatura és més alta. Mm. Aleshores, tenim un altre factor que és l'altitud i afecta particularment quan està associada a l'atmosfera lliure. És a dir, per exemple, la zona del Tibet és una regió alta però és molt extensa i aleshores eh, pot tenir una temperatura semblant eh, a la que poden tenir als 200 metres d'alçada. Per què? Perquè no està connectada directament amb l'atmosfera lliure. És a dir, que... Eh, què és el que fa que l'atmosfera, almenys la troposfera, que és la capa on nosaltres vivim, s'escalfi o es refredi al terra? Exacte. El sol el que fa és escalfar el terra i el terra escalfa aquesta capa. Aleshores, eh, si estem en una zona, encara que sigui alta, però que tenim molta superfície, doncs es pot aconseguir una temperatura. Perquè el terrat s'ha escalfat més. Exacte, i tu el que estàs escalfant és la capa de sobre. Per tant, encara que estiguis bastant amunt, però tinguis una regió molt extensa, doncs pots aconseguir una temperatura com a baix. En canvi, en pics, en zones on estan molt contacte amb l'atmòsfera, doncs llavors s'adquireix la temperatura que en teoria tindria l'atmòsfera. Tan baixa potser no, perquè tens la... També ten sol, és a dir, terra, però s'assoleix més baixa en aquests punts. O sigui que més que res depèn de la superfície que hi hagi, que el sol pugui haver escalfat o no. Ah, exactament, sí, sí, sí, perquè és com el motor, és a dir, el sol és el directe i indirectament seria uh, la part de terra. El que passa que potser ho associem a que com que normalment lo més alt és... té menys superfície, no? O sigui, sí, quan clar. ens imaginem una muntanya ens imaginem la base molt més ampla sí, sí, que el, sí. la zona del pic o la zona de dalt, doncs per això... Clar. Tu Potser. penses un punt de 4.000 metres, no t'esperes no una superfície gegant, no? T'esperes un pic. Doncs eh, el cinquè factor seria aquest de la circulació general atmosfèrica, que us he dit que us volia parlar. Està molt unit amb la, la latitud, d'acord? ¿vale? Aleshores, tu saps per què es mou l'atmosfera? Uh, no. No. Es mou a causa de l'escalfament desigual que hi ha a la Terra. Vale? o sigui, que unes parts de la Terra s'escalfin més o menys provoca aquests moviments que també estan relacionats amb la pressió, però tampoc hi entrarem molt. I llavors hi ha un transport tèrmic des de l'Equador cap al Pol. Vale? Uh -huh. Aleshores, eh, si ens imaginem, per exemple, l'hemisferi nord, imaginem-nos com si fos una... com ho diríem? La només Terra tallada la part... com un Exacte. casquet? com si agaféssim una taronja i la partíssim i poséssim la taronja, només una part, sobre una taula. Una semisfera. Exacte. Llavors, ens hem d'imaginar que hi ha tres circulacions. Sí? Uh, la part um, més ampla, com si diéssim seria l'equador, uh -huh. i llavors la part més petita no?, seria okay. el pol. vale La zona que està més a prop de l'equador és la zona de convergència intertropical. I aquesta zona està compresa, per exemple... Si agafem tota la Terra, uh -huh. doncs, entre els dos tròpics, el tròpic de Capricorn i el de Càncer, doncs tota aquesta franja és la zona de convergència intertropical. Que aquesta seria el més calor no? Exactament. I les condicions que hi ha en aquesta zona, el que provoca és que hi hagi moltes ascensions, és a dir, que l'aire pugi amunt. I, per tant, en aquesta zona hi ha moltes tempestes, perquè, mm -hmm. com ja vam explicat un dia, perquè es formin nuvolades i també perquè hi hagi pluja i tot això, cal que l'aire ascendeixi, es condensi i després precipiti. Doncs aquesta zona és una zona molt tempestuosa i, per això, és la zona on hi ha les grans selves. Mm -hmm, exactament. Sí? Aleshores, tenim una segona zona que està més amunt, que és on ens trobem nosaltres, que seria la zona dels anticiclons subtropicals. Aleshores, eh, és una situació contrària a l'anterior. I en aquesta zona doncs, hi ha molts anticiclons. Allà hi hauria moltes tempestes, per tant moltes depressions, i aquí anticiclons. Tot i així, aquí tenim menys temperatura que allà, no? Representa sí, que aquí el exacte. sol ens escalfa d'una manera diferent. Sí, és que el tema d'anticiclo, pressió i temperatura alta i baixa, l'hem d'aclarir. Exacte, perquè normalment associem un anticiclo a temperatures altes i que faci bon temps. Sí, no? el que passa és que, per exemple, una nit, Uh, que hi ha una depressió, per exemple, i estigui la, el cel molt tapat, farà, si és un dia semblant, un dia de gener, farà més calor el dia que estigui tapat que el dia que estigui el cel sense tapar, perquè es deixa que s'escapi més l'energia, la, la temperatura... Sí, l'escalfor durant el dia ens ha aportat el sol. Uh -huh. Aleshores, un anticicló famós, un nom d'anticicló que hagi sentit d'aquesta franja... Bé, bueno, seria l'anticiclora de les Azores, ah, sí, que és el que normalment ens, ens afecta a nosaltres. Aleshores, en aquesta zona és on trobem els grans deserts del món. Sí. A, la, a la zona aquesta que hem dit que, que trobem aquí. Sí, sí, sí, a la zona, a la segona zona. La primera, la intertropical, hi havia les selves, uh -huh. i la segona, aquesta zona més anticiclònica, és on trobem els deserts. Perquè no plou, perquè no hi ha tanta pluja, no? Que... Exacte. I llavors, a nosaltres, amb totes aquestes circulacions i tot això, el que ens arriba normalment és el que hem dit abans, aquest flux de ponent. A nosaltres, normalment, els fronts ens arriben des de l'Atlàntic i últimament ens arriben bastant desgastats. Això s'hauria d'estudiar el per què. Uh -huh. <laughs> Aleshores, uh, l'última regió l'última regió és la de les depressions sinòptiques. Uh -huh. I aleshores és la de dalt de tot, com si hi diéssim, I tornem a tenir una zona de d'ascensos i, per tant, de depressions. Molt una... fela. Sí. I una de les depressions um, que té nom és la depressió d'Islàndia. Aleshores tenim l'anticiclode, les estores, la depressió d'Islàndia... Uh -huh. Són noms que potser alguna vegada els heu anat sentint. Aleshores, també tenim la circulació general oceànica. És a dir, no només tenim l'atmosfèrica, sinó també tenim l'oceànica. És a dir, la que passa baix. No? Sí, la, la que, que passa a l'oceà, dins dels oceans. Aleshores, un 40% de la calor en excés de les regions equatorials, o sigui, la calor aquella que s'obre dins de les regions equatorials, se'n va cap a latituds més altes mitjançant l'oceà. Uh -huh. És a dir, podem dividir 40% per l'oceà, un 60% per l'atmòsfera. És aquella sensació de d'aixafogor que et deixa que no... que quasi t'ofegues al respirar? És a dir, que Aix... quan respires... Això és quan hi ha molta humitat en uh -huh. l'ambient. És a dir, necessites que la zona on tu vius, per exemple, bufi un vent de component marítim, per exemple, que t'aporti molta humitat i llavors l'ambient sigui més xafogós. Uh -huh. Però no té relació justament amb, el, amb això. És un mecanisme de transport de temperatura. Uh -huh igual que el que hi ha atmosfèricament. Uh -huh. Aleshores, eh, aviam, tenim aquest que hem dit l'oceànic i eh, la circulació aquesta està motivada per eh, un fenomen o un factor extern i un intern. L'extern seria el vent i l'intern serien les variacions de densitat d'aquesta aigua per la temperatura i la salinitat. És a dir, la, la quantitat de sal que té l'aigua, que pot tenir-ne més o menys, això sí. fa que, es, que transporti més o menys calor? Exacte, i que en uns moments sigui més densa o menys i pugui pujar o baixar. Però com que veig que em queda poca estona i aquest tema de la circulació oceànica és força important i fins i tot el podríem relacionar amb temes del canvi climàtic, uh -huh. em sembla que continuarem amb ell el proper dia. Sí, perquè a més a més sembla important um, perquè moltes vegades quan nosaltres tenim anticiclons o tenim qualsevol cosa, o sigui, qualsevol fenomen nostre, sembla que veu de molt més lluny del que ens pensem, no? Perquè sí. a vegades sembla que vingui aire calent del Sàhara, però sí. ben bé potser no es degut al Sàhara, sinó de l'atmosfera de l'atmosfera i de tot això que estàvem parlant ara. Exacte. Pues el per tant, dia... molt, interessant. molt interessant. El proper dia continuarem amb aquest tema i ens centrarem més en la circulació oceànica. Jo ara us deixo amb una cançó de Texas que es diu Say What You Want.